să țin în mână. Bine ați venit în această dimineață în casa lui Dumnezeu, la biserica să Ne bucurăm să fim alături, unii împreună cu ceilalți, să chemăm numele Domnului. Pastorul nostru uh, nu este cu noi, el este cu Călin. Uh, este plecat în Statele Unite, probabil astăzi într-o biserică, uh, și, vor, uh, și vorbește, va vorbi mai târziu, noi suntem înainte americanilor. Uh, e acum ador. Noi credem că Dumnezeu va bine cuvânta pastorul nostru cât timp e acolo, Dumnezeu îi va vorbi. E departe de biserică, departe de lucrurile zilnice care trebuie să le rezolve și e un timp în care Dumnezeu îmi spunea că abia așteaptă să meargă să audă. Dumnezeu îi vorbește mult și roagăte. te când te rogi pentru pastor Domnul să-i vorbească, Domnul să-l călăuzească și să se folosească de el acolo la mine și să deschide uși care poate au fost închise, uh, nu uita să te rogi pentru... Eu cred că avem, și nu pentru că e tatăl meu, eu cred că avem un, unul dintre cei mai buni păstori din țară și e o onoare să-l avem în biserică, așa că haide să-l prețuim și uh, să-l onorăm așa cum se cuvine. Uh, în, această, în această dimineață n-aș vrea să mă cumpărați cu el, el... Uh, el e masterand în teologie, nu mă comparați cu el. Eu predic la tineri de majoritatea uh, timpurilor. Dar uh, eu cred că Dumnezeu se poate folosi de mine să-ți vorbească ție astăzi. Amin? Eu cred că Dumnezeu are un cuvânt pentru tine. Uh, mi l-a pus pe inimă și eu cred că Dumnezeu vrea să-ți vorbească ceva. Dacă îți deschizi inima și nu mă compară cu pastorul. el e mult mai bun, așa când vorbește la masă el predică. Deci... Uh... Eu am tineri, eu vorbesc tinerilor. De dar Dumnezeu se poate folosi în această dimineață și să-ți vorbească. Ți-amint? Eu le-am spus și tinerilor, eu mă bucur că de când m-am mutat pe nufărului, înapoi unde am locuit, acum două, nu știu, cu 20 de ani. Nu, acu' 20 de ani m-am predat Domnului, vorbeam tinerilor și în camera în care m-am predat Domnului acu' 20 de ani m-am întors și mă rog acolo acum, e o daie mea de rugăciune e ceva special zilele astea mi-am dat seama că cu 20 de ani m-am întorsat Domnul și acum camera aia unde am plâns păcatele mele la 12 ani a devenit o daimea de rugăciune, e ceva special și camera de alături e camera unde soția are o ei de rugăciune și, e, e minunat să fii căsătorit cu o femeie a lui Dumnezeu să vezi cum se roagă și cum... E incredibil. Uh, uneori termine înainte ei, ea încă stă acolo și se roagă. Și e minunat să, să vină în camera de zi și așa de tare se roagă că aud încă din camera de, în camera de zi. Așa că uh, căsătoria e un lucru minunat când e timpul potrivit și cu persoana potrivită. Și că tine vă încuraja să așteptați momentul potrivit pentru ca Domnul să lucreze. Ești fericit, să știți. Ești chiar fericit căsătorit. Dar vă spuneam că m-am mutat acolo și o problemă care am avut-o în cartier e faptul că nu există loc de parcări. Deci locuri de parcări sunt limitate Uh, și uh, mi-aduc aminte și la nuntă Unul din, uh, din mesele mi-a scris zice, Bine ai venit în căutarea unui loc, lo, loc de parcare Și cum e greu Și l-a zis tinerilor că Domnul e bun Cu cei care cheamă numele lui El îi binecuvintează Și m-am bucurat când am văzut mașinile de la Selina În fața blocului meu Și cu escavatoare Și pregătesc parcare pentru TED A fost extra extraordinar când treceți, mergeți acasă, pe strada anufărului, lângă McDonald's, veți vedea cum Selina se îngrijește de parcarea mea. Domnul e bun, amin? Îl slujești pe el. De ce până acum nu au venit Selina să facă parcare? A stat acolo destul. Ei când se mută Ted, vine Selina să le facă parcare. Așa că Domnul e bun. Îl slujești pe el, Dumnezeu îți dă favoarea lui și o să am loc de parcare, încă fain acolo. Aș vrea să deschid la doi împărați în această dimineață, doi împărați capitolul 5 și înainte ca să, în timp ce deschideți, o să vă spun o istorioară amuzantă. Uh, un, uh, un om a auzit că o biserică s-a deschis uh, de curând în, uh, în cartierul lui și, și, -a, uh, și a propus să meargă să viziteze biserica asta. Și uh, în timp ce... În timp ce participa la program, era uimit de ce se întâmpla. Era chiar, era, mai eu tare mult. o tare, mul Și au mers dimineața, luni dimineața la servicii și vorbea cu colegul lui. Că, uite, am fost la o biserică nouă, a fost, zice, foarte fain, orientat, foarte fain acolo. Și au venit predica, să vezi cum o predica pastorul. ce pastorul a început să predice și așa, bună a fost predica, copiii au început să plângă. Copiii, zice, au început să plângă, erau în sală, de -aia spune, de au devenit și mai bună, că au început și femeile să plângă. Și plângeau femeie. S-a pe femei cum plângeau în predică. E incredibil a fost foarte, foarte tare. Și da, la sfârșit ce au împlâns și bărbații. S-au pus bărbații pe un plâns. N-am mai văzut bărbați în toate. S-au pus la un plâns, Așa eu cerceta domnul. Și prietenul lui întreabă că dar tu ai plânzi ce? Eu n-am plâns zice, că eu nu sunt membru acolo. Deschideți la doi împărați. Doi împărați, capitolul 5. Să vom citi... 16 versete de acolo, așa că dacă nu-aș citit Biblia asta, o citim acum. 2 împărați, capitolul 5, la mine în Biblia 393, începând cu versetul 1, haideți să citim. Naman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și vitează era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel, o evreică. Era în slujba nevestei lui Naman și ea a zis stăpânei sale. O, că domnul meu ar fi la Procul acela din Samaria, Procul ar tămădui de lepra lui. Naman s-a dus și a spus stăpânului său: fata aceea din țara lui Israel, a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria. Și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de siclui de aur și 10 haine de schimb. Adus dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsui așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu un aman, ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea lui Israel și a rupt hainele și a zis, Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviu de spune să vinde pe un om de lepra lui?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 Când a ajuns s-a înfățeșat înaintea lui și a zis, iată cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogute, un dar din partea robului tău. El se a răspuns, voi este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. N-am anastăruit de el să primească, dar el n-a vrut. În dimineața asta vreau să vorbesc despre subiectul când Dumnezeu spune șapte. Când Dumnezeu spune șapte. Dacă ți notițe, bine faci, că dacă nu ți notițe, probabil vei uita ce Dumnezeu îți va vorbi astăzi și de-aia în buletinul nostru pe o parte lăsăm gol, nu scriem nimica, ca tu să-ți notezi ce Dumnezeu îți vorbește. Pentru că e important să nu uiți ce îți vorbește și să împlinești ceea ce spune. Amin? Notează titlul acesta când Dumnezeu spune șapte. Când Dumnezeu spune șapte. Și haideți să ne rugăm. Doamne, să mulțumesc pentru onoarea pe care o am, Doamne, de a sta în fața bisericii Tale și să vestesc cuvântul Tău și mă rog ca Tu să te folosești de mine ca un vas de lucru în această dimineață și mă rog, Doamne, ca Duhul Tău ce sunt să vorbească prin mine tuturor inimilor de aici, Doamne, că e pentru prima dată că e membru al bisericii, Doamne, că e de mult în biserică. Mă rog ca Tu să vorbești fiecare persoană din acest loc. Și să-mi mulțumim, Doamne, că cuvântul Tău va aduce rod în viața noastră și ceva se va schimba. Cuvântul Tău va produce o schimbare astăzi, în viețile noastre. Să-mi mulțumim că nu vom pleca cum am venit, Doamne, și Tu te vei atinge și vei lăsa că prezența Ta în continuare să o simțim în acest loc, în numele Lui Isus Hristos. Amen. Înainte ca să încep, trebuie să vă spun că de mult n-am mai stat jos duminica dimineața, dar a fost, a fost ceva special să aud biserica cum cântă. Parcă erați un cor, un cor minunat care lăudați pe Dumnezeu. Aici toate monitoarele care mă aud pe mine și au trupa, n-au biserică, biserica, dar a fost fain să vă aud cum cântați. Și vă de bine cântarea de laudă. Asta a fost doar o preintroducere. În 94 Uh, după ce ne-am întors din Statele Unite uh, Noi vroiam să ne construim o casă aici în oraș Înainte să mergem în America Aveam totul gata deja Și, uh, și bolțarii erau cumpărați Și geamurile erau cumpărate Eram pregătiți După ce a venit, mergem în America ne strângem, Lucrăm acolo, ne strângem bani și venim și ne facem casa. Când ne-am întors, ne-am schimbat planurile Nu mai ne plăcea în oraș Am zis că hai să ieșim afară din oraș Din tumultul orașului Și am mers la țară Am mers în Martin primii, între care ne-am mutat de atunci din oraș, nu mai nu mai, era, nu mai auzi să vină din oraș să-și facă casă în, în, în Sâmbartin atunci. Și în 94 ne la luat terenul și pre, cred, mi se pare că în 95 uh, am demulat casa e veche care era și am început să construim. Și eu știa pe tata uh, ca și pastor, Ca și tatăl meu Dar acum îl aveam și ca inginer constructor Pentru că mergeam și lucram La casă și el ne dădea direcții El era inginerul constructor Și mi-aduc aminte Verile Verile de la 15 ani vreo 5 până la 20 de ani, majoritatea timpului îl petreceam la casă de dimineața, până seară mi-aduc aminte, aveam un Audi verde și acum mi-aduc aminte, urcam în el dimineața, la șapte dimineață, că erau muncitori acolo și cine i-a ajutat? Noi! Noi eram mai adute și adum. de multe ori mă gândeam, de ce îi plătești mai mult pe ei, că noi facem mai mult lucru, ei numai termină, adum, adum, faianță, adum, eu noi căram, noi făceam tot ce era mai greu, ei numai stăteau și finiau. Când finisaui, că uneori le făceam noi. Dar un lucru care mi-am văzut de la inginerul constructor, păstorul nostru, tatăl meu, el când spunea o oră când ne ține o lucrare, era interesant că nu, nu ținea chiar atât când ne spunea el. Exemplu, mi-am adus aminte și acum când ne-am dus toată la lucru și eram niște prieteni care au zis că să vină să, -l ajute, să ne ajute și în fața casei vreau să ne punem un cazan unde să depozităm motorina, atunci era motorina ieftină sau nu știu ce era, da, motorina și uh, inițial pe motorina am vrut să ne încălzim casa, până am văzut cât de scump uh, s-o scumpim motorina dar o trebuie să, să săpăm, n-avea cum să intre acolo nicio mașină să sape pe noi o trebuie să o săpăm și uh, să putem pune bazinul respectiv pentru combustibil și tatăl se uită la noi și zice cred că două ore vă ține ne noi două ore și nu are să ține mai mult. Eram patru oameni. Undita mai groapă de combustibil. Două ore. Ne uitam unul altul, două ore cu toată armata României, probabil. E, nu, noi patru. Și am început. Și am început. Și am zis, e ok, hai că două ore ne ținem. Am început. La două ore n-am ajuns la strata atâta. Ce era să... Era să săpăm adânc. Și, și cu cât după aia, un alt... Un alt Mi-aduc foarte bine aminte că trebuia să săpăm după aia un alt șansă. Să băgăm canalizarea de la garaj Să vină la conducta principală și a zice, nu știu, o oră jumătate Că vă ține o oră jumătate Apropo, chestia aia ne -o două zile sau o Să o săpăm îndropa aia Două zile, nu două ore După aia când a fost șanțul Respectiv, ții minte, de dimineața O oră jumătate, a, după aia puteți face de da și După aia ce-ți După ce terminăm șanțul Terminați-vă repede Eram tot așa vreo 4-5 oameni până în noaptea târziu. eram cu hârlețul în mână. Care-i aia două ore? Și mai ea seama că tati când vorbea, vorbea profetic, de încurajare, două ore. Nu era real două ore, a timp profetic, timp de încurajare. Pentru că dacă spunea că vă ține toată ziua, știi cum ne apucam? Oh, stai, că să luăm pauză, hai să vedem cum facem. Dar... Când știam, și la un moment dat, între noi care lucram în vară respectivă, țin minte că era când spunea un timp, noi ziceam timpul lui Teo, pentru că nu e timpul real, e timpul lui Teo. Două ore timpul lui Cât? A cui timp? Timpul real sau timpul lui Teo? Că două ore poate fi două zile în timpul real. Și mă aduc aminte de Richard Wundgren, apropo de că e ceva cu păstorii, și mi-aduc aminte de Richard Wundgren, zice că, o să vă, la o, o predică și Dumnezeu a pus ceva pe inimă și o să zic, vreau să vă predic 60 de minute astăzi, atât vreau să vă predic zice, nu vă pot promite că fiecare minut va avea doar 60 de secunde zice. când Dumnezeu spune șapte ce se întâmplă când Dumnezeu spune șapte eu știam când tata îmi spunea două nu era două era încurajare doar ce se întâmplă când Dumnezeu spune șapte? Șapte. Și întâmplarea ne duce la Naman și la acest om important din Siria. Pe vremea respectivă, erai, al doilea în rang, să zic, în stat, era căpetenia oștirii. Lumea se conducea prin războaie, nu prin bani, cum e acum. Acum tot e bani și finanțe. Atunci nu se conducea prima, era prin războaie. Trebuie să câștigi teritoriul sau trebuie să-ți aperi teritoriu. Vă uitați la noi, că noi de România, tot ne-am apărat, toți cotropitorii care au venit peste noi. Dar atunci, că au știri, era cum ar fi astăzi premierul, vedeți că tot s-a supărat pe el, Tăți se supărați, tot fac mitii, mulți îl vor jos, e, e un om acum care ia anumite decizii. Că au știri, imparatului era în Aman. Al doilea, în stat. Un om mare, un om puternic. Biblia spune spre el că era, avea trecere înaintea, înaintea împăratului. Probabil că împăratul l-a ales. Avea trecere. Pentru că ai trecere înaintea împăratului când ești bun la ceea ce faci. Câștiga lupte, era bun la ceea ce faci. Ai trecere înaintea împăratului. Când tu lucrezi pentru șeful tău și tu nu faci bine ceea ce faci, probabil că nu o să ai trecere înaintea șefului tău. O să leagă pe altul în locul tău. Dar Naman era un om care era bun la ceea ce făcea, avea, avea reușite și conducea bine. Căpetenii au știri împăratului. Dar acest om tare, Biblia spune, era tare și viteaz. În multe ori vedem filme cu oameni deși de -și tari. Naman, mi-a imaginat, spuneam, tare și viteaz. Nu te pune cu Naman. Poziția lui era, el era ca persoană tare, poziție înaltă, om respectat. Și totuși avea o problemă. Aveau o problemă. De multe ori credem că oamenii mari, oamenii importanți în stat sunt invincibili. Nu? Toți suntem oameni și toți avem probleme. Așa că nu se frică să vorbești cu șeful tău despre Dumnezeu, nu se frică să vorbești cu primarul tău despre Dumnezeu. Toți suntem oameni, toți avem probleme. Eu-mi când eram pe tramvai, odată eram la liceu și mergeam cu travai și am dat de o revistă și citam despre. Un actor pe care voi îl știți, Silver Stallone, spunea că i s-a născut copilul, avea o fetiță cu o gaură în inimă, spunea că a din biserică în biserică. Cine îl poate ajuta? Pentru că banii nu puteau putea ajuta. Un mare are o problemă. Are o problemă. Pentru că aminte când unul din foștii noștri primari aici în Oradea, un om mare, am fost în casa lui. O casă ca în reviste. Mă mir că nu de la televiziune ori mers sau ori filmat-o. Vă spun sincer, ca în reviste. Bazin mare în spate. design incredibil. Om important. Un om de afaceri. A ajuns primar. A avut o problemă. Soția lui a avut cancer. A avut o problemă. Pentru că oamenii mari au probleme. Și în momentele când oamenii mari au probleme, își dau seama. Și un lucru e nevoie de o anumită vitejie să recunoști că ai o problemă. E nevoie de o anumită, un anumit curaj să recunoști că ai o problemă. Pentru că mulți oameni au probleme, dar nu recunosc. Aha, tot e ok. Nu e ok, nu minți că ai o problemă. Nu e ok. Nu, okay. nu <sus> minți că nu, nu ești ok. Ce am implementat sistemul ăsta, acum ești, Totul e ok, tot e ok. Că nu e ok. Lumea se destramă în jurul tău, nu e ok. Ai nevoie de anumită vitezie să recunoști, am o problemă. Și Naman îmi place la el că recunoștea, am o problemă. Nu încerca să ascundă, că mulți încercăm să ascundem problema. N-a Nasc, să nascun, să nu ce din casă lui, nici de toată lumea știa din imperiu. Naman are o problemă. Are lepră. Acum, unii dintre noi doar gâtul, avem ce problemă, merg la spital, vorbesc cu Geta, vorbesc cu doctorița noastră de aici, hai să zic, care e problema, am doar urechea. Lepra nu era o, o glumă. Lepra era incurabilă. Hai că știi că urmează moartea. Pentru că lepra e o boală care îți mănâncă carne de pe tine și încep să scadă degetele și părți ale trupului tău. Nu-i glumit cu lepra. Și Naman avea o problemă. Dar ce-mi place la Naman e următorul lucru. Om mare are o problemă, dar știe să asculte pe cei mici, știe să asculte pe cei sub el, știe să asculte pe alții. De multe ori noi devenim așa de mândri ca și cum noi știm totul. Eu știu. Și când oamenii veneau să îi asculte, uite am auzit, nu știu ce, remediu sau așa. Da, spune, de ce ai auzit? Nu, am consultat toți medicii din țară, nu există remediu, lasă-mă, nu mai vreau să aud de nimică. Și vine o tânără robă, sclavă, tânără sclavă din Israel. Fata asta nu vroia să fie acolo, fata asta a fost luată cu forța, era sclav, robă. Nu voia, nu a trimis-o părinții ei, exchange student, să meargă în Siria, să vadă cum e acolo, cultura lor să învețe și să se întoarcă înapoi. Nu era vorba de așa ceva. Era sclavă, luată prin forță, în urma unei bătălii. Nu vrea să fie acolo dar a ajuns să slujească soției lui Naman. Și află de boala lui Naman, află de boala stăpânului ei. Și dacă era ca celelalte fete, majoritatea sclavelor, probabil s-ar fi gândit ca celelalte, așa merită, de ce m-au dus de acolo? Să moară. Dacă era ca majoritatea, nu? Asta e, m au furat, îi fură sărătatea. Semeni, seceri, asta e Naman, să mori. Nu ia. Ea. Ia nu ea. Ea parcă urma învățăturile lui Iisus. Iubiți pe și voștri. Faceți bine celor ce vă prigonesc. Rugați-vă pentru cei ce vă blastă. Matei 5. Și ea e diferită, fetița asta. E diferită că celălalt. e adolescentă care e diferită de celelalte persoane. Și spune dacă dacă Domnul meu ar merge la Procul din Samaria s-ar face sănătos de lui. Și lui, într-o noapte, probabil, după ce vine acasă, îi spunea, am, auz o una din robele care le-ai adus în Israel, îi zis că este acolo un om. Este acolo un om care te-ar putea vindeca. Hai să ne oprim un pic să vedem, de unde o știu fetița asta de prorocul ăsta? De unde o știut unde este puterea reală? Cine i -o zis? Cine zis? Biblia spune și îndeamnă pe părinți și le spune așa, vorbiți despre poruncile și legile mele când stați la masă, când umblați, când mergeți la picnic, când ieșiți cu copilul, când îl duceți la grădiniță, când îl duceți la școală, când stați în cameră și stați cu el, vorbiți despre poruncile, despre istorisirile din Biblie și spuneți-le. Și știți cum această fetiță o știu despre acel proroc? Pentru că au niște părinți responsabili care au învățat-o. Și chiar dacă o dusă de când a fost tânără, o luat-o împăratul Siriei și oștirea. Ea în inima ei, ea știa unde e puterea. Dacă ar, copilul tău ar trebui să plece și să plece într-o altă țară străină, ar rezista acolo. Ar rezista presiunii, culturii, vă avea multe familii, exemple, care au mers pentru copiii lor în Statele Unite, au mers pentru copiii lor în Austria, au mers pentru copiii lor în Australia. Și unde sunt copiii lor? Sunt în lume. Pentru că nu au rezistat presiunii. Pentru că nu au învățat unde e puterea. Vă încurajez, părinți, încă de când copilul e mic, să învățați unde e puterea reală. Pentru că e important ca copilul să știe unde e puterea reală. Pentru că puterea reală nu e în lume. Biblia spune, știi ce în lume? Pofta. Ochilor, pofta, firii și lăudă roșii a vieții. Traducere în limba modernă. Plăceri, posesii și poziții. Asta sunt lumea, asta caută lumea. Dar niciuna din aceste trei lucruri nu este putere. Nici în plăcere nu este putere, nici în poziții, nici în posesii nu este putere. Pentru că dacă ar fi, Naman ar fi strigat când era boala lui Lepra. Poziție! Scapă-mă! Și... Dar nu l-a scăpat. Bani, scapă-mă! Nu l-au scăpat. Plăceri, scapă-mă! Nu l-au scăpat. Pentru că atunci când tu ești pe drum, ești pe autostradă și dintr-o dată scap controlul mașinii tale și începi să te învârtești în șanț. Nu strigi! Bani, scapă-mă! Pentru că nu te poți scăpa! Când ești pe avion și avionul e gata să se prăbușească, vezi că are multe turbulențe, nu strigi, nu strigi poziție, sunt primar scapă-mă! Pentru că nu te poate scăpa Și ce strigi? Isus! Un singur nume te poate scăpa Isus! Știe copilul tău unde este puterea? Știe? Părinte, știe unde e puterea? Pentru că dacă nu știe când o să fie mare, nu o să știe unde o să o caute. Îmi place mult pentru părinții mei, nu numai că au fost păstori, dar ne-au păstori pe noi. Știți unde a fost prima mea predică care am predicat-o? Nu a fost într-o biserică, nu a fost nici măcar la tineret. A fost în casa noastră. Mi-a spus mama, pregătește o predică pentru următoarea. Și seara, în loc să ne uităm la, la Tom și Jerry, ne uitam și la televizor în timpul zilei, dar după aia seara ne adunam toți împreună ca familie. Și ne spuneau povești, ne învățau cuvântul lui Dumnezeu. Bine, spune, învață pe un copil care pe care să meargă și când va fi mare nu se va îndepărta de la ea. Învață-l pe copil care pe care trebuie să meargă și când va fi mare nu se va depărta de la ea. Ei ne-au învățat, toți patru suntem în biserică implicați. Toți patru. E un secret aici. Eu am știut unde e puterea de când sunt mic. Am știut unde să fug. Știam că nu banii să mă salveze pe mine. Știam că nu banii mă vor salva. Știam că nu poziția. N-am căutat poziție. Și nu plăcerii mă, mă, te salvează pe tine. Un nume Isus Hristos. Și fetița asta, adolescenta asta, știa unde e puterea. Și va să te întreb, știi unde e puterea? Poate n-ai avut părinți care te vor Care te-au învățat. Avem seară de tineret. Și în fiecare seară de tineret pe toți tinerii care îi eu învățat părinții acasă unde e puterea, îi învățăm noi și îl întâlnesc pe Dumnezeu aici. Avem ca copilor care a menită să ajute părintele să-L învețe unde e puterea. Mulți noi trimiteți și veți vedea pentru că veți plăti ulterior plata, pentru că acum nu-i ghidați unde ar trebui să fie. Dar va fi prea târziu, pentru că dacă nu-i de mic învățat, iar când e mare, e greu să va întoarce. Statisticile arată că un om se întoarce la Dumnezeu, majoritatea oamenilor, înainte de 18 ani. De ce? Că până atunci e învățabil. De atunci începe să... El știe totul, parcă. El știe totul. Și ajunge Naman să, să creadă că totuși fetița asta s-ar putea să aibă dreptate. Și merge la împăratul Sirie și spune, aș vrea, să, aș vrea să mă ajuți, este un procun în Samaria, aș vrea să mă trimiți acolo, să-mi o scrisoare, o recomandare, ceva, vreau să mă duc la el, vreau să mă vindec. Și împăratul Sirie scrie o scrisoare la împăratul lui Israel. Împăratul Sirie credea că împăratul poate să-l vindece. Scriu o scrisoare, să o trimit pe Naman, auzi, vindecă-l de lepra lui! Și aude, deschide scrisoarea împăratului Israel... Și aude ce îi trimite împăratul Siriei. Auzi, mai împărate, te rog eu să-l vine pe slujitorul ăsta meu în amandelepra lui. Și când aude ăsta, zice, ce zi Dumnezeu să mor, să-mi o să-și fusiat hainele acolo în față tuturor. Ăsta vrea să se luptă cu mine, ăsta vrea să mă termine. Și când aude Elisei, ce face împăratul, circu, care face în trimiteți trimiteți l la mine pe omul ăsta, mă, trimiteți l la mine redirecționați-l că au greșit locul nu la palată-i vindecarea vindecarea e în Isus Hristos trimite l aici la mine și cu alaiul lui pentru că man, nu cum vedeți astăzi unii oameni de afaceri 10 bodyguards ăștia, ăștia călătoreau și în drumurile lor lungi erau mulți hoți așa că ei veneau cu armată erau pregătiți să aveau un alai erau pregătiți să înfrunte orice ceată, încerca să-l omoare. Era Naman. Era, împărat, era căpetenia oștirii. Generalul armatei lui Siriei. Și ajung în față, în poarta casei lui Elisei. Au primit adresa. Fără GPS vor reajuns acolo. Și omul Dumnezeu probabil îi vede de la geam. Vedea laiu. Au cai. Au tot felul trompete, vine Naman și Elisei stă în casa lui se uită prin crăpătura geamului, a ușii și îl trimite pe un slujitor de-a lui, unul de care era în școală lui Elisei du-te te rog la Naman spune așa vorbește domnul, te de șapte ori în râul Iordan și vei fi vindecat Naman vede că vine un copil un slujitor. Un învățăcel. Și le întâmpină. un Naman. Salom, Israel. Shalom. Um, o zis șeful că din partea lui Dumnezeu, dacă te scazi șapte ori în... să te de șapte ori în rui Iudan și vei fi vindecat de leprăta. Fața lui Naman se schimbă. Începe să îți muște parcă dinții. Începe să fie nervos. Pentru că primește o lovitură mândria lui. El se aștepta să vină în aman, să iasă pe poartă cu pâine și sare, să-l întâmpline. Bine ați venit în Israel! Gustă un pic din pâine noastră cu sare! Ospitalitatea noastră este mare aici în Israel. Nici vorbă de așa ceva, el este nici măcar nu s-a prezentat el însuși. Imaginați-vă ce drum au făcut din Siria până în Samaria, omul ăsta. Și era greu de călătorit pe vremea trebuie să vă aduc aminte, pe Cămile și pe Cai n-ajunge repede, vă spun eu. Nici cu mașina până în Grecia n-ajunge repede. și Să ai patru șoferi, în continuu te conduci și pe autostradă încă. Ce autostrăzi? Nu erau ce autostrăzi. Așa că zile între așteptă călătorește și nici nu vine. Nu vine. De ce nu vine? Dumnezeu încearcă să-L învețe ceva pe Naman. Dumnezeu încearcă să rezolve o problemă a lui Naman. Naman avea o problemă. Era mândria lui. Pentru că nu era doar problema fizică care Dumnezeu vrea să o rezolve era problema spirituală, era problema inimii tale. De multe ori Dumnezeu nu vrea doar să te vindece pe tine ca persoană, pentru că aia poate să o facă repede. El vrea să vindece inima, pentru că multe boli sunt cauzate de boale ale inimii. Amărăciunea din inima ta poate să cauzeze multe boli. Neiertarea din inima ta poate să cauzeze multe boli. Gelozia, rebeliunea, mândria, toate cauzează boli de da, în Statele Unite, acum unele spitale, au un centru în care de terapie și consiliere. pentru că își dau seama că nu e problema fizică. Noi tot dăm medicamente, dar nu rezolvă problema. vine din inima ta. Problema vine din inima ta. Mulți oameni când au început să ierte, erau paralizați, au început să umble din nou. De ce? Pentru că era problema de la inimă început. Așa că Dumnezeu vrea să rezolve problema Lui. Aman avea mândrie. Și de-aia Dumnezeu spune spune, nici nu merge acolo. Pentru că se așteaptă să mergi. Se așteaptă să pui mâna, să faci tot felul de ritualuri care să vadă oamenii că tu ai Nu. No. Aș vrea să lovesc în mândria lui. Nu te prezenta lui. Trimite pe unde-s un? un copil. Îmi duc aminte când cântat și-a programat acum cu um, Bolojan, o întâlnire, vrea o întâlnire și el nu s prezenta bolosani, a prezentat în o trimis un consilier și vorbește cu omul ăsta. Se nici măcar a venit să vorbească cu mine. Eu nu vreau să vorbesc cu tine, da? Vino să vină bolojani aici, nu? Ce faci tu? Așa era și namană, zice, ce domne trimite Să vină omului Dumnezeu, nu de asta, acum aveți și ei, Biblia așa. Du, asta. Du, omul serios, să vină omul serios aici la mie. A doua lovitură în mândria lui, știți care a fost? Să se scalde în Iordan. Dar nu era o apă cristalină E ca și cum Dacă ați fost în Grecia sau ați văzut În Halkidiki, ce ape au acolo grece Păi intri și vezi E apă cristalină, parcă în apă de robinet Asta descalz Deci nu-ți vine să crezi, o bem sau e descăldat Cristalină, e ca și cum ar veni unul Din Grecia, din Halkidiki să vine aici să-ți spui, du-te în criș, e baie Ești nebun? ce să fac în criș? Toată lumea spune animalele acolo. Ce să mă spăl eu în criș? Să spală mașini, animale. Mă spăl eu în criș. Când eu în, în Grecia am apă cristalină. Așa era și Naman. Ce să mă spăl în Jordanos? Că am văzut Iordanul ăsta. E putoare, e urât. Și apropo, Iordan înseamnă moarte. Moarte. Ce să mă spăl aici? A doua lovitură în mândria lui. Nu știi tu unde mă spală lui Elizei Știi ce băia am acasă? Tu știi deci ce râuri avem noi când ne mergem un weekend? Niște râuri incredibil, de curate. Ape cristaline, ca la loloaie Pentru tineri care au fost la loloaia așa cu noi În taie, tot cristalin rămânea Și a treia lovitură, în mândria lui Naman De șapte ori <laughs> Nu-i destul o să-mi bagă în mizeria aia de Nu-i destul de două ori? Dar să mă scald de șapte ori și să mânești și gata să pleci acasă. Ce prostie asta. Hai să mergem acasă. Și e bine să ai oameni înțelepți în jurul tău. E bine să te înconjori cu oameni înțelepți. Ai grijă cu, tine, cu cine te înconjori. Pentru că aia îți vor da sfaturi. Când tu ești gata să faci decizii rele, e bine să ai pe cineva care să bine înțelepciune în jurul tău. Nu te, nu te unii cu oamenii care nu au înțelepciune, unește cu cei care îți înțelepci. Ai grijă cine strânge în jurul tău, pentru că ei te vor ghida. N-am a avut înțelepciunea să aibă niște consilieri buni. și vrei consilierii lui la el și-mi place de consilierul ăsta lui care vine la el. Ce mă, Naman, ți-o ceru mult lucru să faci procază. nu. Bun. Dacă ți-ar fi cerut ceva greu de făcut, să cucerești muntele, Himalaya, sau ceva greu, n-ai fi făcut. Păi normal că-și făcut, orice. Păi, tu zici ceva simplu. Eu zic, să taci și să faci. asta e părerea mea, Să Se în Naman că nici el nu era prost. Dar într-adevăr, e, e simplu. Într-adevăr, nu mă a cerut ceva greu de făcut. Și ascultă. Ce intră în apă, se scaldă, o dată, două ori. Îmi place de el pentru că, Naman, la ce s-a angajat, termină. Și ce -mi place de oamenii a lui Dumnezeu care sunt în biserică, nu care vin doar și nu mă primești și sunt ci s-au angajat la ceva, termină. La ce s -a angajat? Termină. Și-o angaja la o lucrare, o duce, zice, ferice cel ce începe o lucrare și o duce până la bun sfârșit. Pe mine nu mă impresionează faptul că ai început o lucrare. Pe mine mă interesează, ai dus la bun sfârșit? Eu sunt în lucrare cu tineri, Și tinerii sunt așa mai... A, ei încă nu știu, unii pe ce lume sunt încă. Facem o scriere la o lucrare. De exemplu, punct de pornire. avem, un, Se înscriu 12, vin 12... Și vin până a zecea oră, Dar mai sunt încă trei ca să termin. Nu mai vin ultimele trei lecții. Îmi place de cei care încep și duc la bun sfârșit. Încep place cei care se țin, au și luat un angajament și îl fac până la cap. N-am anos zis. Dacă intru în ruie, eu nu mă duc să vă scald dată. Eu fac, cum au zis, de șapte ori. Dacă asta îi mă angajez. Dacă am intrat, nu fac de patru, de cinci ori. Fac de șase ori. De șapte ori. Când Dumnezeu spune șapte, șase nu-i de ajuns. Dacă ții minte ceva din predica asta, ține minte acest lucru. Când Dumnezeu spune șapte, șase nu-i de ajuns. Dacă Naman s-ar fi scăldat doar de șase ori, nu ar fi fost ascultare parțială, ar fi fost neascultare. Șapte este numărul perfect, șapte este numărul completării. Șapte. Șapte este unde ascultarea omului se intersectează cu puterea lui Dumnezeu. Șapte. Șapte este unde credința omului se intersectează cu puterea lui Dumnezeu. Șapte este numărul completării, a finisării, numărul recoltei. Șapte. Și când Dumnezeu spune șapte, degeaba faci tu șase, că el a spus șapte. Și mulți credem că, Doamne, dar am făcut deja trei. E ok trei, ce prostie! de ce de șapte ori? Și s-ar putea Dumnezeu să îți ceară să faci ceva care nu-i logic. Dar vreau să spun de multe ori, ca să primești binecuvântarea lui Dumnezeu, va trebui poate să faci ceva ce te va costa. Te va costa mândria ta. Ca în să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, vindecarea lui, l-a costat mândria lui. Și de fiecare dată când s-a scăldat în râu, a intrat odată și ieșea afară din el... Un strat de mândrie dea din inima lui. Intră a doua oară. Și îi ieșea din nou un alt strat de mândrie. De ce de șapte ori? Pentru că Dumnezeu a spus de șapte ori. Cine ești tu să le întrebi de ce? El vrea de șapte ori. Tu vrei de șase ori? Păi fă de șase ori și nu vei primi binecuvântarea. Faci de șapte ori, vei primi binecuvântarea. E decizia ta. Și sunt mulți oameni care Dumnezeu le-a vorbit și au ascultat parțial. Dar nu ascut ascultat până la capă și nu-și nu primesc bine cuvântarea. Pentru că când Dumnezeu spune șapte, șase nu este de ajuns. Sunt oameni care ori. Dumnezeu le-a spus șapte și ori au făcut trei și or au făcut bine cele trei și din toată inima, dar s-au oprit la trei. Dar când Dumnezeu spune șapte, n-am auzit. Șase nu e de ajuns. Închei cu o strategie care Dumnezeu le dă lui poporul Israel. Poporul Israel se pregătește să cucerească Ierihonul. Era o cetate întărită, ziduri înalte, patru șarete puteau merge, era ca patru benzi pe zidurile. Mare cetate întărită și era închisă de frica iudeilor. Și Dumnezeu le dă strategie lor să cucerească această cetate. Și Iosua se gândea, Hai să vedem, deci ne trebuie probabil ceva ceva bulgări, ne trebuie să gândea cum să înaintăm niște, niște, niște deștia mai tineri, sau ca o praște, să aruncăm sus, să gândeam la ceva strategie și Dumnezeu vine cu strategia lui. Că de multe ori noi avem idei preconcepute cum a vrea ca Dumnezeu să lucreze. Nu mi se întâmplă de multe ori cum a vrea și Dumnezeu? Nu vrea, Dumnezeu nu ține cont de ideile noastre, chiar nu ține cont de El face cum crede El că e mai bine pentru noi. Face așa Dumnezeu, cum crede El, că e mai bine pentru noi. Și vine la Iosua și îi spune strategia de luptă. Fii atent, Iosua, ce face. Ei toți bărbații de război. No, da, normal, zice Iosua, super. Toți ce caută femeile. Normal, Bărbați. bun. E nu se luptă. Bun. Până acum, strategia e super. Și înconjurași cetatea. Iosua zice, bun, super, ok. Deci, delimităm, vedem cât de mare. Da, înțeleg. înțeles. Bun. Atât am prima zi. Atât, atât. Bun. Deci, dată. Cum îi scodim țara. Da. Până acum îi se părea logic lui Iosua toată chestia asta. Bun, a doua zi, la fel. Ca să avem, să ne asigurăm cu totul cum am văzut primată. Da, probabil. Iosua se gândea logic, deci bun. A super. A treia zi, da, Doamne, ce facem a treia zi? Strategia, cum îi atacăm. La fel, înconjur a, ca să fie în prezența a 2 sau 3 martori al mărturie adevărată. Deci de 3 ori. Am înțeles, bun. A 4 oară, cum iată că, în conjoarcitatea. Deja l-o pierdut pe eu soa de la 4 oară. De ce, încă o dată? Înțelege, de 3 ori am înțeles, am văzut ce datea, am, am văzut, căutăm fisuri, bun. A 5 oară, și eu soa să nu spun, da, în conjoarcitatea. A șasea oră? Mai este? Da? Înconjoace cetatea. Ok. Se aștepta la șapte. Nu bun, aici cred că încheiem, aici la șapte încheiem problema. Bun. A șaptea oră? Înconjoace tatea. Și a șaptea oră. Și după ce facem? O mai conjoață o dată. În așa zi. Încă o dată. Încă o dată. Și încă o dată. În a șaptea zi de trei ori. Și încă o dată de patru ori. De cinci ori. De șase ori. De șapte ore. Wow! Doamne, e o strategie incredibilă. N-am mai cu ce le până acum, așa. Deci nu m-am înconjurat! <gânt> m-am conjurat. După ce am conjurați, unde e coruna de berbec? E aici sau oare undeva? Aici A șapte oară, după ce-mi conjurați, aș vrea ca preoții să sune din șofar. Doamne, eu mai suflam din șofar, dar nu se întâmplă nimica. Suflă din șofar numai. Bun? Și după ce suflă din șofar, aș vrea să scoate strigăte. Nu atacăm! Nu, numai strigați. Căci vă dau cetatea. Trebuia să decidă. Vor asculta cu deamănuntul ce Dumnezeu le-a spus. Sau vor crede că e o prostie. E chiar o prostie. Să mărșăluim, să se uite la noi, nu zicem nimic, nu vorbim niciunul cu altul. Ce facem? Medităm în jurul cetății? Când Dumnezeu spune șapte, șase nu de ajuns. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar opri la a șasea zi, a șasea tură? N-ar fi avut nicio biruință. Ce s-ar fi întâmplat dacă a șaptea zi o încunjura o singură dată? Că s se părea de ce de șapte ori? Ce s-ar fi întâmplat, fraților? N-ar fi avut biroință. Tate, dar au făcut de șapte ori. Dar Dumnezeu a zis șapte și în a șaptea zi. Și când Dumnezeu spune șapte și în a șaptea zi, șase nu-i destul în a șaptea zi. Și știu că unii dintre voi sunteți, din punct de vedere, primirii binecuvântării, unii dintre voi sunteți în cotură dacă ați mai face. În cotură. Eu cred că mulți dintre noi ne oprim înainte ca să vedem vindecarea, înainte ca să vedem eliberarea, înainte ca să primim răspuns de partea Lui Dumnezeu. Ne oprim la șasea tură. Și nu terminăm pe șaptea. Unii dintre voi sunteți la un strigăt de de eliberare voastră. Un strigăt. Mi s-a Ce să strigi? Ce mai aici? Ce? În junglă? Ce să strigi? Un strigă, strigă. Unii dintre voi astăzi mi a vorbit. Sunteți la un salt de bucurie. Un salt de bucurie înainte de eliberare voastră. Un salt. Dacă veți sări. există o putere în să Voi nu credeți că credeți că Biblia adaugă cuvinte aiure acolo. Să dați de bucurie. Da? Pentru tine, pentru copii. Nu zice neprieniți. Unii dintre voi, unui, știu că unul dintre voi, astăzi, când veți sălta, veți primi binecuvântarea. Să-ți la un, un săltat de binecuvântarea ta. Dar ce te va opri astăzi să primești binecuvântarea Domnului? Mândria ta. Pare așa mai hazliu să vezi cum sare un om matur. Un om cu școală. Pare hazliu. Este un peșin, nu să sară. E, e, mami, nu, nu nu a copiii. Cine ți-o zis că nu mă a Biblia spune că ne prieniții. Biblia spune că ori sunat din, din acest sofar. Era ca acest sofar. Preoții. Și toată adunarea a început să strige. Un strigăt al credinței. Pentru că strigătul ăsta e un strigăt al credinței. Eu cred că Dumnezeu ne va da cetatea. Nu știm cum. Și areologii astăzi au văzut cum s-au prăbușit zidurile. Ori dat de cetatea Ierihon și nu le vine să creadă. Zidurile ori intrat în pământ. s scufundat în pământ ca și cum era niște smoală, niște mnemol. Și poporul lui Dumnezeu a intrat deasupra zidurilor pentru că Dumnezeu le-a dat victoria a făcut Dumnezeu ca pământul să fie moale, sub cetate și să intră ei să aibă biruință, s-au prăbușit zidurile Ierihonului atâtea cântări s-au scris despre această victorie zidurile înalte de la Ierihon și cântăm despre ele, Ierihon Ierihon zidurile înalte de la Ierihon să vor zidii din nou și uităm lecția. Șapte, când Dumnezeu spune șapte, șase noi de ajuns. Ne-am uitat la ziduri, cântăm despre ziduri, ne am uitat șapte, când Dumnezeu spune șapte. Când Dumnezeu spune să faci ceva, trebuie să faci cu deamănuntul. pentru că dacă lipsește ceva din ce s-a spus să faci și n-ai făcut, Dumnezeu crede că e neascultare. Degeaba ai făcut toate celelalte dacă n ai făcut un lucru. Că adică spune să faci 100 de lucruri și nu faci, faci 99 și nu lași unul nefăcut. Dumnezeu spune neascultare, nu primești binecuvântarea. Pentru că trebuie să asculți cu deamănuntul. Cu de Eu lucrez cu tinerii și știu, Dumnezeu vorbește profetic. Aud, îmi spun cuvintele lui Dumnezeu și unul dintre ei ascultă în parte ce Dumnezeu le vorbește. În parte. Și în parte se ocupă, dar nu total. Și nu primesc binecuvântarea, nu primesc ce Dumnezeu are pentru ei, pentru că e imparțial. Și parțial nu-i de ajuns. Pentru că când Dumnezeu spune șapte, haideți să ne rugăm,